Rautiainen riistää. Nyt on hyvä paikka Kadyllä. Rautiainen tulee. Toivola vastassa! Ja Rautiaiselta aivan rautainen viimeistely. Vahvain suojauksen yleiväksi sieltä. Yleiväksi laukoon. Ja laukoon pallon maali! Välitön kuitti! Välitön kuitti Leijona No niin marketin toinen pori on nyt sitten nauhoitettu ja... Meillä oli ihan teknisiä vaikeuksia, joten Juha Hyssänen kanssa nauhoitettu yli puolen tunnin osioissa käytiin läpi. Kuulee kysymyksiä ja, ja sitten viikonvun kierros, niin se jää nyt sittenkin puuttumaan tästä polista. Mutta tärkeintä ehkä kuitenkin on nämä futsalimesti, joita me halutaan tehdä tunnetuiksi. Meidän vierana on tänään Marko Laaksonen. Vuonna 2000 pelannut ensimmäisen kerran liikaa. Eli 18 vuotta on tullut herralle jo täyteen. Hän on kasvanut täysi-ikäiseksi futsalistaksi. esiintynyt useasti myös Suomen maajoukkueessa. Sen verran podeistaa tietoa, että ensi lauantaina hauhoitetaan seuraava ja silloin palataan näihin kysymyksiin, mitkä tälle viikolle olitte esittäneet. Ei muuta kuin mennään kuuntelemaan, mitä sanottavaa turkulaisella futsalin rokkitähdellä Markolla on. Tähtivieraana on Somero Voiman Marko Laaksonen. Moris Marko. Moro. Marko on pitkä ura takana ja jo 2002 olet katsellut Ilveksen kultajuhlin, kun Jani Meriläinen teki selällä oman maalin. Mitä kaikkea tähän uraan on mahtunut? No, kyllä se on mahtunut kaikkea. Kyllä se koko pitkä ilta menee, kun niitä kaikki juttuja selittää. Sä Hyviä oot... tarinoja löytyy. Ja. Sä oot avottanut Putsaluran TPKssa, ja teet itse asiassa TPK kakkosta junnuissa, jolloin mm. Piikkiön liikuntahallista tämmöistä piirin ykköstivarii, tai mikä ikinä se sarja olikaan. Mitä muistoa sulla ilta No mä muistan ainakin, että tota noini, nuori Mikko Seppälä huusi siellä kova... Kova, kova, että kumuloituva virhe. Mä muistan sellaisen ja sitten mä muistan sen kuin vaikka, että siinä oli koikkelehtiä vähän niinku tota, maalis niinku ymmärtää se, että ei jalkapalloa. Se iten itellä ensimmäistä muistikuvat pelattiin paljon vastakkainilla samaikäisiä mm. niin, niin futsa uras alkuvaiheessa niin sulla oli enemmänkin se näyttävyys tärkeää, eikä futsal-tekniikkaa. Jos Pallo meni yläkulmaan, niin se haettiin putismaisella loikalla sieltä yläkulmasta. Missä kohtaa sitten sa hoksasit, että laji sieltä viha yhtä paljon hyppii? No siipu voi varmaan jokainen olla jotain omaa mieltä, mutta kyllä se välin, nykyäänkin sieltä täytyy ihan loikan kanssa hakeen, että ei ole muuten yleet, mulla on niin väli sen tyylin kanssa, että miltä tavalla torjuu, Mutta taap, tota, niin. Koko ajan sitä on itsekin kehittynyt vähän niin kuin lajimaisempaa suuntaa. Joo, ei se missään nimessä tarkoittaa, että ei aina tattis hyppiä, mutta se oli mun jotenkin sinun ominaispiirre, että saa teitä kaikista torinoista näyttäviä, semmoisia <tos> niinku rockitähtimeiningillä. No jaa, joo, joo, okei. Okay. Jees. <tos> Puhutaan vähän tähän nyt, Ensi alkuun tuosta Nordic Suomi voitti komeasti Nordic Futsal Cupin taas vaihteeksi ja ei, eipä se ollut hirveästi muista pohjoismaista vastusta. Minkälainen kokemus tämä tämänvuotinen turnaus Norjassa oli sulle? No, äh, kyllä siellä oli ihan kiva olla. Katsoin jo, jos sain olla hiukkasen enemmän. enemmän että, että, siellä oli hyvin... Samantyyppinen halli esimerkiksi, mitä tänne Turku avattiin nyt, semmoinen kolmen lohkon, tosin oli matto siinä, mutta tota, ne oli ihan tasokkaat, pelejä kaikki, tosin, tosin sit, sit voitettiin, kun oltiin ihan niin kuin suoraan sanoen parempi joukkue kuin ne muut. Se on aika intensiivinen se setti ja... Jos jotkut ovat jopa vähän purnaaneet sitä, että siellä on liian monta joukkuet, niin lyhyen, lyhyen turnaukseen. Mut se varmaan kuitenkin tekee, tekee sitten niin kuin maajoukkuetoiminnalle hyvää, että olette kokonaisen viikon yhdessä intensiivisesti. Joo, tosiaan. Kauheesta ei siellä tietenkään päässyt treenaamaan. Yhdet treenit vedettiin, kun paikalle ja, ja sitten alkoikin pelit jo sitten heti seuraavan päivään. Mut. Täytyy siihen, siihenkin tottuu, että eihän noissa karsinoissakaan niin hirveän löysälaikalta ollut ikinä ole. Et yksi välipäivä sielläkin on niin kuin tuollakin. No, Se on tietysti totta, että karsinoit tiukasti. Ää, tai nyt sitten, en tai oikeastaan tämän talvikauden ainoa tämmöinen panoksellinen turnaus, minkä mm. Suomen futsalmaajoukkojen pelasi oli tämä Nordicupi. Kappi, äh, miten maajoukkoessa on nyt sitten tällä hetkellä suuntaviivat eteenpäin? Onko teillä ollut mitä juttuja Dusaninkaa tulevaisuudesta jo niin veskojen osalta? No ei oikeastaan ollut. Ei pahemmin. pahempi on mitä jutusteltu, hiljattain. Että se oli sen verran tiukka settia toi viime keikka. Niin... Ja, ja kun se oli kauden päät tämän vuoden... Niin pääkeikka siellä, niin, tota noin, niin keskityttiin täysin siihen oikeastaan. Yes. Ähm, mennään siihen faktaan. Kirjoittiin pitkä artikkelikin viime, viime keväänä, mutta äh, sä tosissaan nyt vanhoilla päivillä on noussut uudestaan sen Kiitos varmaan aika pitkään sen maisemanvaihdon, minkä sä teit, teit seura futsalissa, futsalissa no muutama vuosi sitten. Miten kotona nyt sit on huomioitu tämä, Jossain vaiheessa ne niin varmaan tottuivat siihen, että hei, nyt makke onkin enemmän kotona, kun ei ole futista eikä ole maajoukkuetta. No kyllä siellä luultiin niin suorastaan, työnnettiin ennemminkin, että me ei nyt, nyt vielä kun pääsee, Et joskus se loppu kuitenkin. kuitenkin että... Tuki on kotona ollut aina tosi iso. On, on ollut. On ollut. Sitä eikä ole kiistäminen, että ennemminkin kiittäminen. No. TPK-siirto someron voimaan tapahtui oikeastaan niinä hetkenä, kun tämä sinun kasvattajaseuras lähti hakemaan uutta vauhtia. Mikä saisut jatkamaan edelleen futsalia ja matkustamaan somerolle saakka? on kuitenkin talvisin reilu tunti per sivu. No silloin viimeisellä TPK-kaudella Totta, no, niin oli vielä sellainen juttu, että mä pelasin sen viimeisen kuukauden rikkinä siellä kierukalla, Sekä ihan päässä se juttu olleen. Kaikki loppui niin kuin se loppui. Niin... Sitten totta kai tuntuisi vähän siltä, että niin kuin ihan kuin joku muu olisi lopettanut mun pelit siihen paikkaan, niin se jäi, se jäi tota noin, niin vituttaa sen verran. Että oli pakko jatkaa. Ja, ja sitten Mäkisen Niko ja Tuomisen Tomppahan oli silloin sit jo siirtynyt Someroon pelaaja. Ja tota, mä siitä ajattelin, että ehdottaa tomballe, että jos ne tarvii, maali vahtii, niin mä voisin tulla koittamaan, koska mä en ollut varma, että miten se kierukka kestää. Ja eihän se mennyt monta tuntia, kun että sit jo intoo puhkuu ja soittaa, että tuu nyt tänne näin. Että sä oot ihan rauhassa koittaa, sä ihan vapaat kädet koittaa sitä sun polpaa, että jollain se kestää ja niin edespäin. Ja mä yritin kovin vielä painottaa sitä asiaa, että. Uskon nyt, että se kestää yhden treenin, yhden pelin, tai sit se voi kestää kuukauden tai koko kauden. Ja totta, noin, niin totta kai siellä somerolon parketti, ja huomasin, että se auttaa tosi paljon mulle. Tosi paljon paremmassa kunnossa kaikki paikat kuin mitä, mitä toi Samppalinna Pihkanen-matto oli. Et paljon pienemmällä oikeastaan fyysisen vaivalla on päässyt tässä viimeiset kolme kautta nyt. Se on tosissaan... Koit tämmöisen luokkakokousfiiliksen, kun sä menit sinne somerolle ja Tuomisen tomppa oli, oli siellä jo Oli paljon varmasti muutenkin tuttuja pelimiehiä futsal Suomen futsalpiirit on niin pienet. pienet. Mm. Mut, ä, mikä oli merkittävin ero siinä tompassa, joka TPKssa aikoinaan astui radikin selän päälle väljerissä versus se tomppa, joka otti sitten vastaan somerolla? Ei mikään, <laughs> koska <laughs> mä tunnen sen kaverin, tämän peli ulkopuoleltakin <laughs> aika hyvin. <laughs> se sama tomppaan ole, mutta onhan se tos, tota noin, on, niin tota, hän on keskittynyt huomattavasti enemmän olennaiseen, kuin siihen, siihen että hän purputtaa siellä ainakaan no, kauhean paljon. <laughs> no, Varmaan aika mielenkiintoinen kasvutarina ollut nähdä vierestä, kun sä oot samaan kuin Tomppainen, sun kasvutarinan futsalpelaajana, niin sä oot nähnyt sen kasvutarinan, mitä hän on lyönyt nappikset ja futsal molemmat naulaa, keskittynyt puhtaasti siihen, siihen valmennushommaan mm. ja hänestä on tullut vähän ehkä, ehkä enemmän semmoinen pedagogi ja filosofi tämän lajin suhteen. Ehkä. Ehkä. Käyttää paljon aikaa ja ajatusta tähän touhuun ja ottaa tosissaan tosissaan ja haluaa tota, noin, tuoda omia asioita ja ideoja esille ja haluaa koko ajan kehittyä. Et se on niin kuin ihan käsin kosketeltava juttu Tompan tota, valmennuksessa. Se tosiaan tahtoo koko ajan eteenpäin ja kauhean kiinnostunut kaikista, kaikista laji-asioista. Miten se sitten näkyy teillä? Et... Tavallaan kun katsoo, peilaa Suomen futsa mm -hmm. jossa on yksi maailman parhaimmista maalivahtivalmentajista, ja siellä selkeästi ulospäin näyttää siltä, että Dusanilla on äärimmäisen iso ruutu siinä valmennushommassa. Somerol ei ole maalivahtivalmentaja, niin miten Tomppa ratkaisut tämän asian teidän maalivahtien suhteen? No me saadaan omaa aikaisin, me maalivahdit keskenään, ja, ja tota, noi, niin. sitten, sitten treenataan, se oma aika mitä meillä on ja me sitten tänä vuonna saari Jukan kanssa ja viime vuonna esimerkiksi Puolamäen Joonaksen kanssa, niin hänkin tuttu kaveri ja on ollut, niin oli aika selvät sävelet mitä tehdään, mitä halutaan tehdä, minkälaisia treenejä vedetään. Päästään siinä itse tosi paljon päättämään, päättämään tota noin, minkälaisia treenejä vedetään. Koeksi se, että se on hyvä asia, että teillä on tavallaan mandaatti päättää, että mitä kehittymiskohteet Veskan pelistä tänään just reilataan? Joo, tässä tilanteessa. Totta kai mä mielelläni siihen Veska valmentaa joku Dushan, Dushanin tasoisen kaveri siihen. Se olisi siis mitä parasta, parasta juttuja, ei sitä ajatella ollenkaan. Mitä ajatella ollenkaan, mitä tehdään ja muuta niin. Mennään tässä välissä nyt, sitten, kun ollaan puhuttu tästä... tästä Maalevät ja valmennut. meillä on meidän vakiokuuntelija Matti Vilkreen. En tiedä, muistatko, muistatko miestä, olet joskus pelannut ehkä Mattia vastaan. Muistan erittäin hyvin <tos> Mattin ja totta, noin, ollaan pelannut vastaan ja Matti on ollut valmentajana maajoukkueeseen ja, ja totta, noin, joukkojohtajana maajoukkueeseen. Futsal entusiasti oli Futsal Joo, työntekijänä palloliitolla kyllä, kyllä Matille paljon terveisetä. Kysymyksiä Makkelle Matilta. Ensimmäinen kysymys, miten peli on muuttunut vuosien aikana maalivahdin näkökulmasta futsal liikassa? Niin. No kaikki menee, koko peli menee koko ajan enemmän semmoseen lajiomaisempaa suuntaan, mikä on erittäin positiivinen asia. Asio, että, tota, miten tähän nyt sitten vastaisi? <laughs> Se on vähän laaja kysymys, toi. Öm, joo, ei. Siellä on pakko, pakko, niin kuin veskarinkin muuttuu ikään kuin eh, enemmän futsal-maalevaadiksi, jotta pärjää varsinkin huippupeleissä. Ja tota noin, niin. Niin. En mä osaa oikein vastata kunnolla. Eli, eli, eli tavallaan semmoinen kesäpallomaalivahti tyyliin mietin kymmenen vuotta taaksepäin niin Henrik Moisander pelas putsalija maalivahtina, mm. niin se ei ole enää niin relevantti asia, mikä sun taso on ulkona mm. on ei. sisälle. Ei välttämättä, joo. Et kyllä ne on niin kaksi eri maailmaa sinänsä sitten, varsinkin, varsinkin mitä kovempaa matiin mennään. Sitten toinen saman herran kysymys, niin miten sinun omaa pelaamista ja harjoittelua on pitänyt muuttaa ja kehittää, jotta sä edelleen olet pysynyt siellä huipulla? Kuitenkin pitkä uratausta on yli 15 vuotta ollut huipulla. Koko ajan pitää oppia jotain uutta. Sitten totta kai, kun mäkin on tällainen tota, ikäloppu, ikämies ei jo, niin on täytynyt vähän niin kuin opetella vähän taloudellisemmaksi. Omaa niin treenaamista ja tämmöistä niin kuin, pelityyliä. Et joskus ennen vanhaa tuli kyllä vedettyä sit ihan niin kuin, hulluna päälle joka paikkaan, niin. ehkä se ei enää kannata kyllä näin kilometreillä. Että kannattaa niin kuin, katsoa ne kohdat, mihin sit menee kovaa. <laughs> ja niin edespäin. Että... Mutta se on niin kuin, ehkä eniten, että täytyy koko ajan katsoa uutta ottaa vastaa sitä, pystyy muuntoutumaan niin omaa tyyli ja katsoa, katsoa sopivat jutut joka paikasta ja tuoda ne oman tekemisiä. Ehkä se on sellainen. Nyt kun otetaan se aspekti siihen, että kun olet tullut futsaan, niin olet ollut jalkapallomaalivahtiin. Hmm. Yhdessä Turun piirin kuitenkin. Mainikkaamassa kasvat ja seurasturun pallokerrossa, että sä oot, sä oot tavallaan saanut hyvät maalivahtiopit siellä putiksen puolella. Mikä on se suurin ero, ero jos, jos pystyy yksittäisen eron jostain etsimään, niin, niin siihen mitä sun pitää salissa tehdä toisin, mitä sä voit taas ulkoon tehdä? Vaikea kysymys. Onko peli osallistavampaa futsalissa? Tarvitsee jotain erilaisia ominaisuuksia? Tai varmasti tarvit? Varmaan miettää. tarvii, joo. tää, tää on, tää on tämmöinen vaikea kysymys. Mä itse asiassa miettinyt tätä, näin, tätä juttua, koska kummassakin, kummassakin touhus tarvitaan niin, niin omat, omat tota, spesialiteettinsä. tää on nyt... Kun on itse Veskaria pelaavia, niin tämä on vähän vaikea. Tähän pitäisi joku ul ulkopuolisen tota, no, niin tuoda joku kommentti ja sitten pääsisin siihen sanomaan, että <tos> ei ole näin. <tos> niin. no, jos, jos otetaan se ulkopuolisen kommentti, mun kommentti, kommentti tähän asiaan on se, että, että Futsal Veska osallistuu peliin paljon enemmän purku purkutilanteissa, mitä keskiverto jalkapallomaalivahti. No... Äh, joo, mutta onko näin, jos sä ajattelet ihan huippufudista? Huippuutiksi miettii, jos jättää Boyes Manchester City, joka käyttää paljon maalivahtia, tai ba sen pressin, Barcelona, tai, Barcelona mm. tai Bayern München silloin, kun Noiero on, mm, on niin, kunnossa, niin, niin nehän niinku tietysti ovat poikkeelleet, että olahan on sanonut, että hän hakee inspiraatiota futsalista hänen futissamme tekemisensä. Sen takia, taki, kun ne... Meneekin ei mukavasti ristiin nykypäivänä, niin siihen on tosi vaikea vastata. Varsinkin jos sä ajattelet huippu, vain niin huippua kummastakin lajeesta, niin silloin se menee silleen ristiin, just, että siihen on hankala, hankala vastata. Mutta kyllä se on ainakin eri, että Futsalis joutuu maalivahti olemaan niin fokus ihan koko ajan siinä pelissä, koska tila on pieni. Tila on sen verran pienempi, mitä sitten taas jalkapallokenteella, kun etäisyydet on pidemmät. Torjuntatilanteet tulee, tai tilanteita, joissa on mitä valmistautua torjuntaa, tulee useammin. Toki sitten blokkeakin, blokkeakin näkyy mm -hmm. aika paljon enemmän mitä jalkapalloissa, jos sen lasketa sitä vestam <laughs> tästä mennä viikolta. <laughs> no. <laughs> Mennään takaisin somerolle. Teillä oli hieno Final Four-voitto viime vuonna. Edellisvuonna seurahistoria ensimmäinen mitalli. Nyt taistelette viimeisestä kotietupaikasta pudotuspeleihin. Pudotuspeleihin todennäköisesti somero menee, mutta se, että onko kotietu vai ei se jää nähtäväksi. Mikä on tehnyt siitä yltiöpäisesti prässäävästä ja Hawaii -futsalia? futsalia liatsovasta valkopaitaista jengistä tuommoisen kuin nykyään, että pystytään puolustamaan, pelataan aika pienimaalisiakin matseja. matseja niin mikä on tehnyt Sovosta sellaisen, että veskoja ei tarvitse koko ajan miettiä, että kohta tulee kolme ykkönen? Halu kehittyä ja tota noin, niin, valmennus Lyhykäisyydessä. Lyhykäisyydessä. No, se, oli, se oli hyvin lyhyt lyhyytimekäs vastaus. Keitä on pelaajia pelaajisia Somerolla, jotka sun näkökulmasta, totta kai siis kaikki mietti pistä pörssiä pörssillä on, on nimiä ja, mm. ja ne on no, kovin jätkiä. Ja siis, joku Matti no, Mikko on hyvä maalin, on kiva nähdä, kun hän, hän saa onnistumisen pitkään luokan jälkeen. Mm. Jos mietitään siellä, mistä sä katot peliä tai mm. Saaren Jukka, silloin kun Jukka pelaa, niin, niin mitkä pelaat Someron voimassa, niitä, niin, kenen, kenen teidän on helpoin tukeutua ja nojautua? No... Meidän velityylissä yleensä sitten on, on herrat Karjalainen Seferi ja Hakala A, joiden kanssa ikään kuin semmoinen, semmoinen tota noin, maalivahdin ja kenttäpelaajan niin kuin parivaliakko yleensä muodostetaan varsinkin silloin kun puolustetaan tai avataan pressiä. Näkyykö se sitten teidän jotenkin, että kun tietyt pelaajat on, on lähempää teitä pelissä ja vaikuttaa teidän pelin avaamiseen totta mm. kai aika paljon enemmän, enemmän, että halu heittää semmoisia määrämittaisia arvelle rintaan, niin, niin... näkyykö se treeneiset, että hei, me pelataan tämä paljon enemmän palloa kosketuksiin Valtsun tai tai Pekan tai Aapon kanssa, että ne olisivat myös lähempänä teitä treeneissä, vai tuleeko se enemmän sit niinku niistä yleis yhteisestä sovituista taktiikoista ja pelisysteemeistä? Kyllä, ehkä niistä tulee, joo, ja sitten sit ne on ne, ne, on ne, tota, noin, niin ne vaikka paikat muuttu, Futsalis koko aikaa ja muuta, mutta lähtötilanteessa ne on siinä pohjalla, niin usein siinä, ää, siinä tulee keskusteltua sen pela lähimmän pelaajan kanssa huomattavasti enemmän kuin sen ketään, on siellä ka vähän kauempaa. Niin, tota, noin, niin yleensä siinä sitten muodostuu sellainen, sellainen niin yhteys yhteys kyseisten herrojen kanssa. No joo, tosi, toki on sitten useat, useat target pelaajat ja muuten ne usein pyytää kaikkea kivaa silleen, että et, et, hei, et, tota, noin, niin pelaa tonne ja mä tulen tähän ja pelaa tonne. Noin. Joskus ne on ihan hyviäkin juttuja ja joskus sitten suoraan kädet Vanha pappa sanoi siihen, että ei käy. <laughs> ei käy, kun olkapää ei, ei taivu semmoiseen heittoon. <laughs> niin, mukamas. <laughs> Nimenomaan se on aina se, se mukamas. Lähdetään miettimään futsal-liigaa futsal ja sun mittavaa uraani. Niin meillä on pelaajia, jotka on syntynyt niiden vuosien ympärillä, kun sä debytoinut liigassa. Miten se näkyy se Sovon pukuhuoneessa? Teillä oli viime vuonna U21 mestarit aika paljon se pukuhuoneessa, mutta ne kuitenkin, ne, ne sällit voisivat olla sun poikia. Joo. Eikä ne sällit, yksi oli mennyt mun paikalle kerran istumaan, ja se saa aika lähtöpastit siitä aika nopeasti. Ei se sitten enää toisessa treinassa ollut siinä. Ymmärsin joskään heti. Ihan no. hyväs hengäs onneksi. Mutta. <laughs> <laughs> ja tota, joo. Joo, oli se kyllä aika... <köh> Tuossa viime kaudelta, sinne pitkän tauon jälkeen meni uudelle maajoukkuille niin oli aika shokki kirjautu hotelliin sisään, kun tota, siinä oli mua ennen tullut uimoniemme ville sisään sisä ja rupesin naureskelemaan sinne, että ei, Jesus Christ, tämä kaveri on mua 17 vuotta nuorempi. Jos olet, olet pelannut putsan liikas 15 vuotta, 16 vuotta, niin. niin siinä on aika iso, iso kontrasti ero tietystikin. Niin. Tämä vuodet 2000, niin... Niin. Herra niin. <köhön> Joo. Mutta te hyvin, hyvin, hyvin nuori on tulos onneksi lajin mukaan. Ihan joka puolella Suomeen näyttää olevan näin. Se on kiva, että on saatu tuon nuortenmaajokko toimintakäyntiin ja... Sitä kautta laji kehittyy ja, ja tota, noin, niin, massat ja taso levenee. Se on yksi avain siinä, kun me halutaan suomalaiset futsalista parempaa. Meillä mm. täytyy olla hyvät akatemiasarjat, jotka mm. ovat kilpailullisia ja siellä nuoret, nuoret, nuoret pelaa kovia pelejä ja sitten käy liikassa haistelemassa. Hyvä esimerkki tämän päivän FC Kemi, Kairas Ilmeisesti vieraisvoito ja nehän on tehnyt nimenomaan mm. nuorten kautta. Ja voi sanoa, että Keijo Huskan, on tehty nuorten kautta, koska hän oli nuori poika, ja mun kerran meni pelaamaan kemisputsalia. Kyllä. O Oman kylän pohjille. Keijo ollut joskus nuori. Kyllä. <laughs> ja, mä ja säkin ollaan joskus oltu nuori. Joo. Tämän hetken liigassa, niin, ketkä on semmoisia pelaajia vastustajissa, joiden... Sitten kun sä näet, että ne tulee sieltä pallon kanssa, eikä enää mailla, halmeilla, että siinä ei ole ketään teidän välissä, jotka aiheuttavat semmoisen fiiliksen, että ei hemmetti, ketkä on niin hyviä maalivahtia vastaan. No, ei sitä pelissä oikein ajattele silleen. Mutta pelin jälkeen, ole... no, no, mulla on ehkä enemmän sellainen, että, että, mä että ei helvetti, että missä meidän muut jätkät on, että mitä siellä on nyt mörhölty? Mä en niin ajattele sitä kauheasti, että kuka siinä on, koska se vie fokusta mun omasta tekemisestä pois. Mm. Mulla on uudesta kysymystä. Niin. Ketkä ovat vastuusta sellaisia äärimmäisen teräviä ja hyviä hyökkäyspäin pelaajia, jotka on sun mielestä haastavia maalivahdin näkökulmasta? No, tuo hosio-maakin on ainakin sellainen, että ei sitä välttämättä kannata päästä ihan nokikkaan maalivahdin kanssa. Se tulee ainakin heti mieleen. Tässä on moni muukia. Varmaan vastustaja maalivahdit pois sanoa, että Arberistrefi ei kannata päästä eikä kesin voka jalka auki siihen kauhean, kauhean lähistölle. Tämmöisiä herroja siellä on, mutta moni muitakin. Kesimistä tuli mieleen, kun otit, otit hänet esiin. Niin... Se oli, olisiko se ollut teidän kampuksen dynaama-matsi, se edellinen kampuksen dynaama-matsiin, tiukka peli, niin, niin siinähän Gesin pääsi tällään. vapaa-potku että se osuu juppista rintaan, niin juppis putosi selälle, otti hyvän torjunnan, mutta siis putosi selälle, että se ehkä kertoo aika paljon siitä, Joo. minkälainen jalka on kyseessä. Oletteko se sitten silleen, että silloin kun Gesin, Gesin on vetotreenit, niin Jukka on maalissa ja sä huilat. Ei, ei olla. Ei olla. Että, että kyllä, kyllä se on niin kuin parempi, kuin menee itse sinne vaan huitoon, niin pysyy sellainen niin kuin, tatsi siihenkin, että sitten kun tulee äärimmäisen kovaa vetoa. Äärimmäisen kovaa vetoa. Itse asiassa niin, tuli tuossa semmoinen aatos mieleen, tuossa, että, noin, että tämä Grönlanti-matsi, minkä pelasin siellä Nordicapissa, niin, No, ne Grönlani oli olivat sellaisia, että ne veti joka paikasta ja samanlaisia pommeja mitä kesimillä. Et siihen oli ikään kuin sitten vähän. Oli tot... pienet, pienet pohjat silleen. Oli tottunut siihen, että hei, niin. nyt me 22 kesimiä vastaan, jotka juoksevat kenttää ympäri täysillä. <lacht> joo, joo. Ne vetoa tulee joka nurkasta. Niin. Se on muutenkin kansainvälisessä putsassa aika iso ero ero ehkä kotimaaseen futsalien. Että sielläkin pelataan kollektiivina, mutta siellä pelataan nimenomaan nyt vetopaikkoja aika kauaskin ja sieltä lähtee niitä pommeja niin ne on kovia. Joo ja ne tulee kyllä sitten sinne oikeisiin paikkoihin. Tulee kehikkoa ja tulee vaikka menisi kehikkoon niin tulee sitten takatolpili jonnekin kaveri hiipinyt sinne. Niin. Se on näin ehkä liikas, liikas hieman puuttuu vielä sellainen. Ja nyt kun lähdetään... Tätä loppukautta katsomaan, pelataan hieman alkukauteen ja mennään loppukautta kohti, niin Sovu on pelaanut tällä kaudella tosi hyviä pelejä, on hyviä päänahkoja, sitten on ollut muutamia aika karseitakin sulamisia, joista viimisin oli eilen valkea koskella. Mitä sä näet, että mikä on se teidän todellinen? Todellinen maksimi nyt Totta kai siis pudotuspeleissä mennään loppuun asti ja Someron oli mestaruutta, mutta kun realistisesti peilataan tähän loppukauden runko niin, niin mikä, missä on se Someron huippu? Tarvitaanko se niin kuin sijoitusta? Niin, nimenomaan. Vai? Jaa, mä en ole mä kaksi kertaa katsonut tällä kaudella tota, noin sarjataulukkoa. <laughs> okay. ja en on hirveästi tsiikaillut sitä. Sitä. Että, no vaikea on sanoa, että pitkä matka on ainakin sinne kärkepaikalla on pisteiden valossa. Että ne on ne muutamat huonot pelit nyt vähän rokottanut meidän pistessaltoon. Kyllä tosiaankin, että ne on, on semmoisia, mitä ei ole saanut tapahtuu. niin kuin eilenkin. eilenkin koti on, koti, koti on ihan harrukas saada vielä, että se vaatii sitten vaan... Pelin paranemista. Nimenomaan joukkuepelin paranemista. Ja miten sitten kuukauden päästä pelattava Final Four loimaan liikuntahallissa. Minkälaisin miettein ootat sitä tapahtumaa? No viime vuonna oli tosi kiva tuolla Tampereella kyllä. Se oli hienosti järjestetty tapahtuma ja se oli erittäin kiva voittaa se homma. Ja nyt, nyt päästään sitten itse järjestää tai voimat pääsee järjestää tuonne Loima roksiti sitä. Ja, ja tota noin, niin odotan kyllä, että tulisi hyvät, hyvät matchit ja hyvä tapahtuma. Ja, ja tota noin, niin siellä on ollut vielä naisten, naistenkin Final Four samaan aikaan. Kyllä, molemmat on. Hien, hieno juttu, että sitäkin on saatu vähän, vähän tota, laajennettua sitä konseptia. Odotan hyviä pelejä ennen kaikkea. Otetaan tässä lopussa vielä sellainen. lausallus, minkä aika usein kuulu. muun muassa äh, hyvinkin legendaariselta, entiseltä futsalvalmentajalta ja Marko että et veskoja ei tarvi sääli vetotreeneissä, koska ne on itse valinnut sen pelipaikkaas, niin pitääkö se paikkaas? Se pitää ihan täysin paikkaas. Varsinkin, varsinkin sellaiset pelaajat, jotka haluaa huipun niin aina kun on paikka tehdä maali, niin tehdä. Loistaa Loistavaa. Hei, kiitoksia, Makke, oikein paljon ja tsemppii No niin kiitos, kiitos. Rautiainen riistä. Nyt on hyvä paikka Kadyllä. Rautiainen tulee. Toivola vastassa! Ja Rautiaiselta aivan rautainen viimeistely. Vahvaa. Toijauksen. Yleivät sieltä. Yleivistä laukoa. Ja laukoon, välitön kuitti. Välitön kuitti Leijona Butsalilta.